І ось уже прудкий китаєць гостинно впускає його. Весь почт Власова покірно залишить чекати в машинах. Після доречних усій ситуації словесних реверансів Ігор тут вже взяв бика за роги. Він уже давно не сюсюкає з Рудольфом Карловичем. Той старий і немічний, а Ігор молодий і відчуває в собі силу. Однак стареган не втратив ясності розуму і досі бачить наскрізь, певне тому, що незбагненним чином все знає, навіть острог берем. Ну, хто б це міг бути? Хто? Запитує Влас після короткої прелюдії. Кому я знову перейшов дорогу? А чого ти так сполохався? — здивувався Рудольф Карлович. По-перше чи що? Така наша Вім». Зачастили дуже, гади. Два місяці тому стріляли зі снайперської гвинтівки. Тиждень тому кинули гранату в сауну, який, на щастя, мене не було. А сьогодні машину підірвали. По лезу, бачите, ходжу. Хто? А я хіба віщун? Скажи Рудольфа Єкарловичу адже це Алевтина, чує моє серце. Алевтина. Сухорлявий Лищинський у глибокій задумі сидів у кріслі. На його обличчі абсолютно нічого не можна було прочитати. Можливо, він розмірковував про те, як життя розводить людей. З Алевтиною в Ігорі було пристрасне і тривале кохання, але воїстину, що жагучіше одне одного люблять, то сильніше потім ненавидять. Алевтина виявилась отаманом у спідниці, а два лідери в одній запряжці – це нестерпно. Ділові якості колишньої любки були просто феноменальні – і вона сколотила за ці роки такий могутній клан, що якби не стимульована сила в особі Родольфа Карловича, давно б війні бути. Втім, ще тліло те незбагненне, що стримувало і Власова. Рештки світлого почуття на задвірках його змученої, захарашченої душі накладали табу на чергове, готове вибухнути, мстиве рішення покінчити нарешті з усім у раз. Можливо, в Алевтини душа не до кінця вигоріла – Її шляхетність колишнього коханця її стримувала. Принаймні, вони намагались не лізти в засіки одне одного. Але світ тісний. Інтереси постійно перетиналися. «Ну, що може прибрати її врешті-решт до дітька?» Намагаючись не гарячкувати, настирливо допитувався Ігор. «Не чіпа її. Вона свята жінка. Вона ні при чому». По-старечому, даренчливим, але впевненим голосом про рік майстер-афер і авантюр. Зовсім з'їхав зглуздо старий, подумки відзначив Ігор. У тебе є й більш конкретні вороги, гнув своєї Рудольф Карлович. Адже ти когось підозрюєш? Так, на даний момент трьох. Кого? Радуєва, Колеснікова і Аліка Гримзу. Резонно, я підкину тобі ще четвертого. З ними розберешся і матимеш тишу і благодать, запевняю тебе. «Ви покриваєте Алевтину!» «Дурень! Вона ні при чому! А втім, ви давно б могли прийти до здорового компромісу!» Зависла пауза. Власов тупився невидющим поглядом у вікно. «Ти знаєш, – мрійливо заговорив Рудольф Карлович, – якось наш е, сейнер прошвартувався у районі гирла річки Глибока. «Ви що, плавали на сейнері? – здивувався Власов. – Було діло!» на далекому сході, на чому я тільки не плавав і не літав. Так ось, прихопив я малокаліберну гвинтівку і вирушив поблокати тундрою. Незабаром побачив картину. Двоє поморників гнались за маленькою пташиною. Пташка кинулась до моїх ніг, забилася в мох. Я пожавів бідолажно, і щоб відстрашити хижаків, не цілячись, вистрілив угору. І очам своїм не повірив. Куди один поморник каменем упав на землю, Другий опустився поруч із убитим, то була його подруга. Серце неприємно заскніло. Я не хотів убивати. Вирішив скоріше піти. Хвилин десять йшов швидким кроком. Я раптом почув тривожний свистір святого повітря. Обернувся. Сонце світило прямо в очі. В його сліпучих променях я розглядів птаха, що стрімко наближався. Ласов з деяким подивом слухав і навіть зробив рух рукою, але Лещинський красномовно нахилив голову, мовляв «не заважай». «Я інстинктивно затолився руками», – продовжував він, – «і тієї ж миті – удар. Це був поморник. Я не встигав оговтатись, бо він атакував знову і знову. Це через убиту подругу майнуло в голові. Довелось рятуватися втечею. Потім я дізнався, що поморники люто нападають на будь-кого, хто з'явиться поряд із їхнім гніздом» але все одно впевнений, там, біля річки Глибокої, мені мстили за вбивство. «Це ви до чого?» – запитав Ласо. «Так, згадалось. Про вас із Алевтиною подумав», – невиразно відповів старий. І після короткої мовчанки сумно додав – про двох голубків нерозлучних. Ігор в ставі і прийшовся кімнатою з кінця в кінець, ноги грусли в пружному килимі, дістав, таке схвильовано стерпинуло серце. В кутку світився акваріум. В чудернацькій клітці чистив пір'їчко розкішної папуга. «Вічно Лешинський встрає зі своїми парадоксами», – зназав плечима Власов. «Скажи, Вольського ти грохнув?» – несподівано запитав Рудольф Карлович. «З якого дива?» – на ігровамі обличчя з'явилась скрива гримаса. «Ти мені жарти не жартові?» – в голосі Лишинського задзвоніли металові нутки. «Відповідає, як на духу?» – «Клянусь, не я!» Рудольф Карлович досить жваво підвівся з крісла і підійшов до бару. Витяг пляшечку на полегона, твердою рукою налив конячку дві чарочки. За твій день народження. А хіба ви зі мною не поїдете? Та де вже мені? Буду вдома кістки гріти. Цукнувшись, випили. Рудольф Карлович з того ж таки бару дістав розкішно позолочену пачку сигарет, запалив. Ви курите, здивувався Ігор. «Подумав дві затяжки», – усміхнув старий і простягнув пачку. «Бери, дарую. З женшенем. Таких сигарет ти більше ніде не дістанеш. Колекційна рідкість. І відчалюю. Тебе гості чекаю». Ігор рішуче встав. «Ви маєте рацію. Справді». Він пригорнув до грудей Рудольфа Карловича, а потім у супроводі китається, котрий нечутно випірнув поряд, пішов до виходу. Коли їхали вулицями присутінкового міста, Власов течно у вухо навушник і уважно прислухався.